Aziz-i mühtələm Müsləmən kardaşıb azalarım Bir şəbdəl hamlısı Allah'a salam və rəhmətülləhi və bərakətü <gülüyor> <gülüyor> Sonra da hem çəkikmişsə Allah'tan korkmağı Tehvalı olmağa nəsət edirəm Bu gençin ağzı dua barəsindədir. Dua etməyin özü də əxlaqdandır, ədəbdəndir. Odur ki, Buxariq, ahimə Allah bu əsərində duaya da yer verib. Özü də çox. Məhvəlisdə, dualar xatırladır, duanın necə əzəmətli silah olduğunu göstərir. Əvvəla bilməlisiniz ki, dua ibadətdir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənin hədistə buyurur, dua və ibadət. Dua ibadətdir. İkincisi, dua şəxs yalnız və yalnız Allah'a yönəlməli, muradını, arzusunu Allah'tan dələməlidir. Bələ etməyənlər, təkədürlük göstərənlər, tövbə etməsələr, cehənnəmə daxil olacaqlar. Uzə Allah buyurur ki, وَقَالَ رَبُكُمُ دُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينِ اَسْتَقْبِرُونَ اِبَدَتِي سَيَدْخُلُونَ cehənnəmə Rəbbiniz buyurur ki, mənə dua edin, məni sağırın. Mənə dua etməyə təkəbüllüklərini sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq baxın olacaqlar. Və həm də bilməlisiniz ki, Allah s.ə.vələsinin duanızı dərhal eşidir. Məyyən bir qurğu, məyyən bir aparat vasitə lazım deyil ki, onun vasitəsilə, o qurğunun vasitəsilə dualarımızı yazılı şəkildə ya şifahi şəkildə Allahın yanına ötürək, çatdıraq. Ən gözəl vasitə mələklərdir, Cəbrəli ilə istələm başda olmaqla. Ləkin Allah s.ə.vələ etmələkləri özü ilə bəndələri arasında vasitə olmağına yol vermir. Bir başa Allahdan istəməliyik. Allah bizi fısıltılarla dua etsə eşidilir. Şey Allah Subhanahu Peygamber sallallahu aleyhi ki: "İze sæleke ibadi anni fe inni qareebun. Tujibud da'a wa tubda'i ijda'a, felyastajibuli wa linbila alahum yasrûn." Bengəlarım, səndən mənim barımda soruşduqsa, mən onlara yaxınam. Diqqət verin ayəyə. Allah Subhanahu demədi ki: "Bi Qur'an-ı Şerifdə 12-yə yaxın ayə var ki, Allah təala deyir, "Səndən soruşanlara de. 'Yeşəlinü kanil xamri və meysir' qul. Yəsəluneka amma yünfiqun qul. Yeşəluneka anil bu cür ayələrdə səndən tulan şey ibarədə soruşurlar? De. Allah özü ilə bəndələri arasında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi vasitəçilik etdi. V biz o ayələrə diqqət versək, görərik ki, həmin ayələrdə şəriyyət ökümlərindən söhbət gedir. Şərabın, qumarın barəsində soruşurlar, deyil. Haram ayələri barəsində soruşurlar, deyil. Və s. Amma dolayı bağlı bu ayədə səndən soruşurlar. Allah s.w. deyir ki, mən onlara yaxınım. Deməli ki, deyil. Hətta bu məsələdə heç kez onu Allah elə öz arasında vasitəsi etməsin. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi ona görə birbaşa deyir ki, mən onlara yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Bir şəhvlə. Bir şəhvlə ki, onlar da mənim çağırsımı qəbul etsinlər və mənə iman gətirsinlər. Və həyəkə də doğru yola yönəlmiş olsunlar. Başqa bir ayədə də buyurur ki, Əmmən yüciqül muttarrə izə dəəhu وَيَقْشِفُ السُّوَى وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَى الْعَرْضِ Kimdir ehtiyacı olanın duasını qəbul edən? Ona istədiyini verən? Ona gələn hər hansı bir belanı ondan dəf edən? Sizi yeryüzündə xəlifə edən? Yəni insanlar yeryüzünün sahibidir. Allah bizə bunu verir, bunu bizə nəsib edir. Kimdir? Allah Əvvəz sual verir. Sonra buyurur ki, Ey ilahım, mə Allah. Deməli ki, ey Allahım, nə Allah? Allahdan başqa Allah da var mı? Xeyr. Dedi ki, Allahdan başqa Allahla yanaşı ilah, yəni məbud ibadət olunan var mı? <coughs> Sual verir. Sonra böyle <coughs> daha verir. Qaliləm nə təzəkkürə. Nəcədə az düşünürsünüz. Allahdan başqa Allahla yanaşı heç bir varlıq yoxdur ki, bizə istədiyimizi, dilədiyimizi versin. Fəhələrlə sizə hadisələr danışmışam. Bu hadisələr ki, ibrətlər var. Bizə göstərir ki, Allah istəməsə, biz istəyə bilmərik. Və bu hadisələrdən birini də sizə danışa bilərəm. Profesorlardan biri, xəstənin üstündə cərrahi əmələfə varır. Bu vaxt ışıqlar sönür. Bizdə belə şeylər ola bilər. Işıqlar sönür, xəstə cərrahi masasının üzərində gözləyir. Nə zaman ışıq yanacaq? Işıq yanmasa ölüb gedə bilər. Ölə bilər. Və həkimlər başda da profesor olmalıdır. Düşünür və həkim ne idək? Heç bir əlat yoxdur. Bax, bu an Allah qala göstərir ki, indi göstərin qüdrətinizi, görüm onu. Tam müalizə edə biləcəksiniz, ya yox. Əməliyyəti başa çatdıra biləcəksinizmiz. Göstərin qüdrətinizi. O an, bunların hamısı, özlərinin Allah qarşısında, aciz olduğunu cəlk edirlər. Başa düşürlər ki, onların əlində deyil. Bu insanın yaşaması onların əlində deyil. Bu deyək, Allah istəsə, artıq o ölüb gedəcək. Lakin bu an bir hadisə baş verir, onların özləri də təcrüblənir. Deyil adi bir hadisə. Qış vaxtı uluqların arasından günəşin şüası düz gəlir, düşür bu profesorun zərrahi əməliyyəti apardığı yerə. Və beləliklə əməliyyəti başa çatdırırlar və həmin insan sağalır, yaşanır, ölmür. İnanırsınız, inanır, inanmırsınız, özünüz bilərsiniz. Lakin bu faqdır. Həmin hadisədə onlarla şahidlər vardır. Buxar-ı Rahimallah bu fəsildə İki tabiyin arasında baş vermiş bir hadisəni danışır. Deməli, Abdurrahman ibn-Yəzid əlqəmə ilə rastlaşır və deyir ki, insanlar hazır ki, dövrdə nə qədər dua edirlər, lakin bu dualardan çox az bir hissəsi qəbul olur. Bunun səbəbi nə ola bilər? <gülüyor> Əl-qamə, rəhimək Allah deyir ki, məqər bilmirsən ki, Allah s.ə.v ancaq sənimi qəlbdən olan duanı qəbul edir, məqər Abdullah, Allah bilir burada kimi qəst edir, yəqin ki, Məhəmməd s.ə.v qəst edir, yəni Allahın qulu. Məqər Abdullah demir ki, buyurmur ki, Allah s.ə.v duada özünü göstərmək məhsədi ilə insanlara eşitdirmək məhsədi ilə fikri başqa yerdə olaraq dua edən şəxsin duasını qəbul etmir nə bunu Peyğəndər Salasələm deməyib deməyib ki, dua etdikdə yəqin olun gəlbən Allaha dua edin İman ki Allah sizə onu verəcək istəyinizi sizə verəcək və eləcə də özünüzü kimlərəsə göstərməyin. Görürsən ki, dua edən əhəziləri əllərini atır, hönkür-hönkür ağlayır, alınma gitsin ki, bu dua elədi, ağladı. Alı ki, pıçıltı ilə dua etsəydi, Allah ona işlərdir. Onun istədiyini verərdi. Həmçinin dua etdikdə heç vaxt deməyin ki, Allahım əgər istəyirsənsə, bunu eqsin. İstəyirsənsə mənə ola bilər. İstəyirsənsə mənə ruzu ver. Belə şey deməyin. Bir başa deyin ki, Allahım mənə ola bilər. Allahım mənə ruzu ver. Çünki Allah istənilən bir duanı, istənilən duanı istəyir. İstəyir ki, e, bəndələri ona dua etsin. Əgər bəndə saçıb, düzgün dua etməzsə, lazım olmayan bir şey dua etməzsə, Allah ona onu verməsə də, onun əvəzini, başqa yolundan mütləq verəcək. Və hədis gələcək ki, Allah subhanət hələ dua edənin duasını qəbul edir və onun istədiyini üç yolla verir. Xeyd də edəcəm. Həmsinin böyük istək olmalıdır dua etdikdə bir də Allaha ümid etməliyək ki, Allah verəcək sənə bunu. Allah kimlərsə vasitə ola bilər insanlar sənin yanında olan insanlar vasitə ola bilər sənə köməkli göstərə bilər ancaq Allahın istəyindən sonra sonra və dua etməkdən çəkinin çalışın ki, daim qardaşlarınız üçün müsəlmanlar üçün hətta cahil kafirlər üçün, cahillər iki növdür Cahil var ki, kafirdir. zahil var ki, müsəlmandır. Səvadsız, İslamdan xəbəri olmayan cahillər. Onlar üçün dua edin ki, Allah onlara hidayət versin. Baxın Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Davuz qəbiləsindən olan Tufeyl ibn-i Amr radiyallahu anh gəlir və deyir ki, ya rəsullahi, mənim qəbilən mənə çox əvrab əziyyət verir. Zülm məni incidir. Yəni rahat buraxmırlar. Onların əleyhinə dua et. Resulullah sallallahu əleyhi və Dua edin. bu hədisi rivayet edən sahabe deyir ki, biz elə bildik ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi indi onların əleyhinə dua edəcək. Bəcə Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm ki, Allahım, Davus qəbiləsinə hidayət ver. İslamı qəbul etsin." Hidayət arzulamalıyıq. Və eləcə də biz, bizə cürəbədüradlar verən, ittihamlar edən kimsələri bizə ya vəabi, ya xəvariz, ya kafir, ya münafiq, ya da ən azı bizim barəmizdə şək şübhəyə düşüb bizi incidənləri danışlamalı, badarmalıyıq. Onlar üçün hidayət arzulamalıyıq. Onlar ələ bizim kim olduğumuzu ələ dərk etmirlər. Bəlkə də dərk edirlər, inətkarlıqlarından belə edirlər. Allah yenə də onlara hidayət versin. Biz onlarsın ancaq hidayət arzu bilərik. Çünki onlar hələ həqiqi imanın kirinliyini dadmayıblar. Dadsalar bilərlər ki, biz müminlər nə üçün yaşayırıq? Və muradımız, arzumuz, məqsədimiz nədir? Bunu biləndən sonra başa düşərlər ki, həqiqi məqsəd elə bu olmalıdır. Vakin onlar unutmasınlar Allahın bu ayəsini. Allah s.ə.qələ buyurur ki Vəlləzini yudunə mümininə və müminət biğeyri məhdəsə bu Qəqəd ixtəməli buhtanə və O kimsələr kimi onun qadınları və kişiləri etmədikləri işdən ötürü incidir onlara əziyyət verir Onlar ası qaydın bir böhtan özrə, öz üzərlərinə ası qaydın bir günah götürmüşlər. Bu ayəniyi unutmasın bunu. Sonra duanın tez qəbul olması barədə Peygamber Fəlasəlləmdən ədis rəvayət edir. Bu ədisdə göstərilir ki, Rasulullah Sələm hələ əllərini aşağıda salmamış duası qəbul oldu. Dümə günü sahabilərdən biri gəlib deyir ki, ya Rasulullah, hər yer batıb gedib bax, bostan, məhv olur, quraqlıq baş alır, gedir. Allah'a dua et, Allah bizə yağış indirsin, yağış göndərsin. Rasulullah s.əməllərini qaldırır, başlayır dua etməyə. Və sahabələr bu hədisi rəvaid ilə deyir ki, heç göydə bir dənə də olsun bulud yox idi. Rasulullah s.əməllərini dua etməyə başladıqda səl dağının arxasından Kuluq peyda oldu Gəldi və yağış Öyə də yağış? Bir həftə davam etdi bu yağış Və həmin sahabə gəlir Dədi ki, ya Resulullah, bəsdir <gülüyor> İndi əksinə Yağışın bol suyundan Bostan məhv ola bilər Allah dua et ki, bəsdir Mühanallah, Görün, necə tez Resulullah s.a.v.in duası qəbul oldu həmsinin dəfələrlə danışdığım bir hadisəni sizlə danışacaqım, hər dəfə danışdırsa imanım artır, yəqin ki sizin də imanınız artır sələf alimlərindən biri evində olarkən bir nəfər kəsib onun yanına gəlir və deyir ki, mənə kömək et biraz yemək ver yeməyə heç nəyim yox azından öyle alim deyir, mənim də Sənə verməyə bir şeyim yoxdur. Amma dua edib-lərəm, Allah sənə kimi olsun. Əllərini açıq dua edir, Ələrini aşağıya salmamış, qapı döyülür. Bir get qapını aç, deyə sən istədiyinə nail oldun. qapını açıq, bir nəqər alim ki, yemək gətirib. Bir götür, sənin olsun. Ələmdülillah, görürsünüz. Həmsinin bizim də, əgər qardaşlar arasında... Elə kimsələr var ki, onlar dua edir, dərhal duası qəbul olur onlar bunu yaxşı bilər. Dua edirsən və dərhal dua qəbul olur, onda yəqin bilirsən ki, bunu edən Allahdır. İnsanların qəlbləri onun barmaqları arasındadır, baxmayaraq ki, bəziləri onun barmaqlarını inkar edir. Barmaq bizim barmaqlardan deyil, saçmayın. Allah bilir nə demək istəyir onunla. Lakin biz zahirini götürürük Allahın barmaqları arasında edir. İstədiyi tərəfə yönəldir. Ola bilər, yaxşı insanları bizə tərəf yönətsin. Qoşbəxt olaq. Ola bilər ki, zalım insanları bizim üstümüzə yönətsin. Bizi məhv etsin. Allah bizi ikincisindən qorusun. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm müxtəlif cür dualar elərdir. Bu duaları siz həm Azərbaycan dilində, həm Rus dilində, həm Türk, həm İngiliz, müxtəlif dillərdə olan dualar kitabından, Müsləman qalası kitabından tapa bilərsiniz, lakin müəllif, rahimə bəzi maraqlı duaları burada qeyd edib. E Məlif <gülüyor> Peyğəmbər s.ə.v dörd şeydən Allaha sığınardı. Deyərdik, Allahümə inə əuzubikə minəl kəsəyəm. Ta'uzü bika min el-jubni, Allahım sənə sığınıram tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qozalıqdan və bir də təxəllüqdan. Bu 4 növü şeylərdir. İnsanı bədbəxt edən şeylər. Birincisi tənbəllik. Müslümana tənbəllik yaraşmır. Müslümana yaraşmır. Zəyni sadə qurup namazının vaxtında onun başından basıb saat 11-də 12-də yuxudan dursun ki Allah vaxtlayar və yaxud vaxtını boş-boş keçirməklə -boş vaiviyyənlərim dolandırır dəmək bu dür təmbəllik müsəlmana yaraşmaz, əksinə müsəlman sevik olmalıdır, çalışdan olmalıdır, millətinə Allah yolunda fayda verməlidir ikincisi qorxaklıq Qorxu özü üç növdür. Biləsiniz, qorxu özü üç növdür. Allahdan qorxmaq ibadətdir. Buna görə bir savab qazanır. Allah kimi başqa bir məxluqdan qorxmaq isə şirkdir. Allahdan başqa, Allahdan qeyrisindən qorxmaq olmaz. Həç kəsdən qorxmayın. Ancaq üçüncü növ təbii qorxudur vəhşi ilim onlardan qorxmaq və s. Bu təbii qorxuya görə Allah bizi qınama yazaq. Üçüncü, qocalıq. Adətən qocalıqda insanın fikirləri, düşüncəsi, ağlı tamamilə dəyişir. Odur ki, Peyğəmbər s. s. Allaha sığınır ki, Allah s. s. onu qocalığında da sabit etsin. Həməndə həm öz adımdan, həm də hamınızın adından dua edib, Allah-ı deyirəm, Allahım Şəbbit qəlubənə ki, din. Allahın bizim kəlblərimizi dinin üzərində sabit et. Ölənə qədər. Fənavəyyət dördüncü, pahıllıqdan. Pahıllıq elə bir şeydir ki, hər bir insanın kəlbində olur. Elə bir insan yoxdur ki, onun kəlbində pahıllıq, həsəd olmasın. Heç kəsdəyə ölməz ki, məndə həsəd pahıllıq yoxdur, olabilməz. İbn-i Teymiyə, deyir ki, Hər bir insanın qəlbində həsət, paxıllıq, mövcuddur. Lakin, Ali Cənab, əxlaqlı, ədəbli insan onu gizlədir, onu boğur, qoymur, üzə çıxsın. Amma alçaq, əxlaqsız onu üzə çıxarır. Əşkərə çıxarır və əməli ilə insanlara fislik edir, zərər yetirir. Əmçinin bağışlanma diləyin Allahtan. Peygamber sallallahu sallallahu deyir ki, mən gün ərzində yüz dəfə tövbə edirəm. Siz də tövbə edin. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sallam heç bir günahı yox idi. Günahsız insan yüz dəfə tövbə edərdi. Bu demək deyir ki, onun günahı var idi. Günahına görə tövbə edirdi. Daha da Allah'a sevimli bəndə olmaq üçün sevimli qulu olmaq üçün Allaha tövbə edəmək. Eləcə də biz Allahın sevimli bəndələri olmaq üçün, günahlarımızın silinməsi üçün gün ərzində bazardığımız qədər tövbə etməliyik. Nəinki özümüzə, həm də müsəlman qardaşlarımız üçün də tövbə etməliyik. O rəvayət ki, Peyğəmbər s. s. üç gün dalba dal deyir ki, bu qapıdan indi bir şəxs daxil olacaq, Həmin şəxs cənnət əhlindəndir. Üç gün davqadar eyni şəxs həmin qapıdan daxil olur. Və biri düşünür, fikirləşir ki, görəsən bu, nə ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu cənnətlə müjdələyir? <gülüyor> gedim baxın, görün, hansı xeyrxak əməli edir ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu cənnətlə müjdələyir? Gedir onun evinə, xaiş edir ki, evində qonaq qalsın. Deyir ki, evimdə vadinlərimlə aramda belə söz-söqqat olur. İstəyirəm ki, bir necə gün onların hissi soyana qədər sənin evində qalır. Və əmin razılaşır. Razılaşır, bu sahabə görür ki, bu şəxs gecə-gündüz öz dünyali işləri ilə məşğulmur. Vaxdış adamın namazını qılır, fərc namazlarına. Hərdən də orusudur. Rəssalam, nə gecə namazları, nə artıq bir sünni namazı, nafila namazı, Ancaq bu önünə olan əməlləri yerinə yetirir. Və sual verir ona, deyir ki, axı, sən nə edirsən ki, Peyğəmbər xalq səlləm səni sənnətlə müjdələyir? Müjdəs deyir ki, mən hər gün yatmamışdan əvvəl həm özüm üçün, həm də bardaçlarım üçün dua edir Allahda, həm, öz, həm, həm özümün, həm də onların günahının bağışlanmasını istəyir. Və hədis var, İndi Gələcə, gələcək, görəcəksiniz. Sən qardaşın üçün istədikcə, mələk də sənin üçün istəyir. Baxın, sahabilərdən biri bu dərdanın elinə gəlir və elində onu sapmır. Zövcəsinə deyir ki, gələndə ona deyərsən ki, mən gedirəm hər ziyarətlə. Zövcəsi deyir ki, bizim üçün də dua edərsən. Peyğəmbər sellem demişdir ki, hər kəs qardaşı üçün dua edərsə, mələk də onun üçün dua edir, deyər, əmin, vələkə misli. Allah kəbul etsin sənin duanı, sənə də onun mislində olanı versin. Sən hər dəfə dua etdikcə, mələk də sənin üçün o dua edir. İndi sən hər dəfə müsəlman qardaşların üçün bu nə qədər qardaşlar var, dua etdiksə, mələk də o qədər səninsin dua edir. Təsəvvür et. Və mən bilən, insan əgər günah iş haram yeyir, haram içirsə, onun duası qəbul olmur. Amma mələk bilirsiniz ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdən başqa bir iş etmir. Hərtəmiz pak məxluqdur, günahsız məxluqdur. Yəqin ki, onun duası qəbul olur. Və Allah elə eləsin ki, qardaşlara nəsib etsin, müvəxtəq etsin ki, bir-birinə dua etsin, mələklər də onlara dua etsin. Sonra, gözəl dualardan biri də elədir, Peyğəmbər s.a.v. dua edir, deyirdi ki, Allahümə təvəfəni məl əbrəq və lə tuxlifni məl əşrar və əlxikni bil əxiyar Allahüməni Xeyrxax insanlarla bircə öldür. Bu nə deməkdir? Allah eləməsin biz günah olan bir yerdə öləyik. Allah elə eləsin ki yaxşı yerlərdə öləyik. Məsələn, şərab məclisində ölsən, zina edilən bir yerdə ölsən, və s. günah işləri olunan bir yerdə ölsən sənin aqibətin necə olacaq? Aqib, aqibətin belə olacaq ki onlarla bərabər həşr olunacaqsan. Amma yaxşı insanların arasında ölsən onlarla bərabər həşr olunacaqsan. Allahdan da istəyən, qıdur bizi o yaxşı insanlarla bircə vəfat etməyə müvəffəq etsin. İkincisi, pis Şər əməl işlədən insanlarla dost olmağa bizə müləffəq etməsin. Yol verməsin ki, biz onlarla bir olaq. Hətta onlar gəlib özləri bizim aramızda solmaq istəsələr, Allaha dua edirəm ki, Allah onları bizdən uzaqlaşdırsın. Allah onların şərini bizdən uzaqlaşdırsın. Bizim xüsusən məsiblərimizdən uzaqlaşdırsın. Və nəhayət üçüncü, xeyrhaq insanlarla diyamət günü devət insanlarla bir yerdə olsun. Həm məsciddə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında, həm də cənnətdə. Amin. Lakin bunun bunun nail olmaq üçün bir şeyi riayət etsəniz Allah sənin mükafat edər. Yəni bunun nail olmaq istəyirsinizsə bir şeyə bir şey əməl etməlisiniz. O da nədir? Allah təala buyurur ki: "Məyyus illəh və rəsuluhu. Fə olayka Ənəm <gülüyor> Allah aleyhi minə nəbiyyinə və səddiyyinə və şühədəyi və səlihin və həsənə ulayıq Kim Allaha və elisine elçinə itayət edərsə kıyamət gününü Peyğəmbərlərlə siz gürəkdən inananlarla şəhidlərlə əməli salihlərlə bircə olan Onlar necə güzel dostlardır Allah bizi onlarla dost olanlardan etsin. Amin. Sonra Enes İbn-i Məlik rəvayət edir, deyir ki, bir nəfər Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir və deyir ki, ən əfzəl, ən yaxşı dua, hansı duadır? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allahdan can sağlığı istəməyin, bağışlanmaq xüsusən də dünya və axirətdə bunu izah üçün belə dedim lakin burada əmir formasında gəlir deyir ki Allahdan həm bu dünyada həm axirətdə can sağlığı və bağışlanma istəyir bu iki şey ən böyük neymətlərdəndir canlının sağlam olması və günahlarının bağışlanması həm bu dünyada xoş olacaksan olacaqsan həm də axirətdə və yadınıza salın əvvəlki dərslərdə qeyd etdiyim hədisi Peygamber s.ə.v bir hər kim səhər oyanıb özünü əminəmanlıqda bədənini sağlam və həmin gününün ruzusunu əlində olduğunu görərsə, deyilsin ki, ona bütün dünya bəxş edilib. Deyilsin ki, ona bütün dünya bəxş edilib. Həmin sahabə Ərtəsi gün yenə Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir, deyir ki, ən yaxşı, ən əfzəldür, hansı durardır? Rasulullah s.ə.v. yenə həmin sözlərini təkrar edir. Deyir Allahdan, həm bu dünyada, həm axirətdə can sarılığı və bağışlanma istəyir. Sonra Rasulullah s.ə.v. Ayşə radiyallahu deyir ki, elə dua et ki, sözləri qısa olsun xeyri faydası isə çox olsun der ki ya Resulullah, o ne dua bir şey az bir sözlə çox savab əldə edəsən der ki dua et ki Allahümme inni esəlüka minəl khayri kullih acilihi ve acilihi mə alimtu minhür və mə ləm ələm Allahüm hem bu dünyada hem ahirette olan bildiğim ve bilmediğim xeyrləri mənə nəsib et. Ne'matları mənə nəsib et. Və bunun əksini Allahumma inna'uzubika minəş şerri kullihi, fājilihi və ajilihi, ma alimtu minhu və ma lam a'lem. Allahım, həm bu dünyada həm axirətdə bildiyim və bilmədiyim şərdən məni qoru. Həmin şərdən sənə sığınıram. Görürsünüz, qısadır sözlə, xeyir bir şeyi ahat etdim hamsinin onlar da gəlir. Eselü bil cennete ve ma karraba ileyha min qauln au amal. Feauzu bik minen nar ve ma karraba ve ma karraba ileyha min qauln au amal. Hamsinin cennete daxil olmağı, cennete aparan her bir sözü deməyi ve əməli etməyə mənə kömək oldu. Və dahil olmaktan cehenneme aparan her bir sözden ve emelden beni uzaklaştır. Ve ben nihayet duanın sonunda deyiten ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seninle neyi dileyibse onu dileyirəm. Görürsünüz, az bir sözlerle çox bir şeye nail olmaqlar. Sonra Başqa bir hədis gətirir və hədisdə üç faydalı məsələlərə toxunur. <Gülüyor> Rasulullah s.ə.v. minbərdə ikən üç dəfə amin, amin, amin deyir. Səhabələr bunun mənasını soruşduqda izah gətirməyi ondan xayş etdikdə Rasulullah s.ə.v. deyir ki Cebrail ə.səlam mənə dedi Rusvay oldu o kimsə ki, atanası qocalığın o düşmün çağına gəlib çatdı və onun günahları bağışlanmadı. Yəni, qocalığında atanasının qayıqısına qalmadı deyə Allah onu cəzalandırdı. Rusvay oldu o kəs. Həmsin rüsvay oldu o kimsə, alçaldı o kimsə ki, Ramazan ayı gəlib keçdi və onun günahları bağışlanmadı. Ramazan ayı elə bir aydır ki, elə bir mühtəşəm aydır ki o ayda insan əvvəlki günahlar məni yüya bilər iki hədis gəlib mən qa mə ramadanə imanən vaxtisədən hufələlə həumə təqəddəmə min zəmbi başqa bir hədisdə də mən samə ramadanə imanən vaxtisədən hufələlə həumə təqəddəm min zəmbi kim Ramazan ayını əcrini Allahdan istəyərək imanla oruç tutarsa keçmiş günahları bağışlanır Başqa bir rəvayətdə də ki, Ramazan ayını qiyamda, yəni gecə namazları ilə keçirərsə, onun salabını Allahdan istəyərək, imanla qiyam ilə ilə keçmiş günahları bağışlanır. Və nəhayət, üçüncüsü deyir ki, hüsvəy oldu, alçaldı o kimsə ki, mənim adımı eşidim, mənə salavat gətirmədi. Salavat gətirməyin də Bir neçə növü var. Deyə bilərsən, sallallahu aleyhi və selləm Allah'ın salamı ve xir, bərəkəti Peygəmbərə olsun. Deyə bilərsən, sallallahu aleyhi və alə aəlihi və selləm Allah'ın salamı ve xir, bərəkəti Peygəmbərə və onun ailəsini olsun. Ve deyə bilərsən ki, sallallahu aleyhi və alə aəlihi və sahbihi ecməin. Allah'ın salamı ve hayır bereketi peygambere, onun ailesine ve peygamberin sahabelerine olsun. Və deyə bilərsən sallallahu alayhi və ala alihi və sahbi və men tabiəhum bi ihsani le yevmiddin. Allah'ın salamı və selamati, yəni xeyir və bərəkəti peyğambərə, onun ailəsinə, sahabelərə və onların yolunu gedənlərə olsun. Dörd sürədə bilərsən bunu. Allah s.ə. Quran-ı Kerimdə vacibi bizə buyurur, deyir ki İnnə Allahə və mələyəkətə yusalluna lə nəbi Yə əyyuhəlləzinə nəmə nusallu aleyhi məsəllim fəslimə Allah və mələklər Peyğəmbərə salavat, salam və salavat edir yəni xeyr dua edir Siz deyik müminlər ona salavat getirin Bu vacib olandır amma kamil olan salavat və yaq dediyimdir ailəsinə də de salavat edir Deməli, səhabələrinə də vəsayərinə də, nümunələrinə də Allahdan salam və xeyir-bərəkət istəməliyik. Sonra Peyğəmbər sallallahu dua edib 4 şeydən Allah'a sığınardı. Məşhur hədisdir. Hamımız təşəhhdüdə bunu dua edirik. Auzu billahi min azab və min azab Bu duanı edirsinizsən dörd şeydən Allaha sığının, daim sığının. Cənnəm əzabından, qəbir əzabından, virilərin və ölülərin şərimlə və bir də Məsibə cəlin şərimlə Allaha sığının. Sonra heç vaxt deməyin ki Allaha dua etdin lakin Allah mənim duamı qəbul etmədi. Ola bilərsən haram yeyirsən, haram içirsən, haram giyirsən, haram üslər görürsən, ona görə Allah sənin duanı qəbul etmir. Səniyyədə Peygamber Sallallahu Sələm ne deyil? Dəyir ki, Allah özü təmizdir, təmiz olanları da sevir. Allah Peygamberlərə əmr edib ki, təmiz olanlardan yiyin. İnsanlara da, müminlərə də əmr edib ki, ancaq təmiz olanlardan yiyin. Və sonra bir nəfəri xatırladır, deyir ki, Baxın, bir nəfər səhrada gedir, sasları dağını, toz torpaq içində, əllərini açıb yallarır ki, Allah ona şəmək olsun. Lakin, onun yediyi haramdır, içdiyi haramdır, qeydiyi haramdır. Allah onun duasını necə qəbul edəcək? Allah haram işlər görən insanların duasını qəbul etməz. Və həmsinin həmsin haram işlərdən sayılır ki, sən dua etdikdə günah bir şey istəyəsən və yaxud qohunlu qələqəsini kəsmək ilə dua edəsən. O, duan qəbul olmaz. Məsələn, görürsən ki, bir zəni xeylağı keçir və dua edirsən ki, Allahım, mənə nəsib et onunla zina edin. Əstəxdir Allah sən bilməlisən ki, onun qeymi heç da o demək deyil ki, onun namusu, qeyrəti yoxdur. O, indi o öz düşüncəsinə görə fikirləşir ki, belə qeymək müasirlikdir. onun öz işidir, özü bilər. Qeyinir, qeyinsin. Məgər bu, onu göstərər ki, o bozğundur. Məgər bu, əsas verir ki, gedib ona safarcasan, onu yoldan çıxartmağa cəhd göstərəsən, Ayıq deyirsən ki, bunun hicabı yoxdursa başında, deməli namusu qeyrəti yoxdur? Xeyr. Namus qeyrət icabla icabsız ölçülmür. O insanın özündən asılıdır. Və belə dua etsən, əksinə Allah sənə belə ola bilər ki, həmin şəxsi öz başına gətirsin. Öz yaxınlarının kimisə yolundan azdırsın, pozğunçuluğa sövq etsin. O, bir dər cəzalandırsan onu, sən başqası üçün istəyə bilərsən, elə bilərsən sənin üçün heç kəs istəməyəcək. Sənin də yaxınlarını kiminsə iştahası getəcək, kiminsə yürəyindən getəcək. Lakin sən təmiz olsan, Allahdan qorxsanan, Allah elə edəcək ki, sənin yaxınların da namuslu qeyrəkli olacaq. Və ki, Allahdan bir, iki dəfə, 3 dəfə, beş dəfə, on dəfə istəməklə ümudi kəsmək olmaz fikirlətmək lazım deyil ki Allah vermədi deməli istəmir bunu versin sən dua etməlisən çünki Allah ona edilən duanı 3 yolla verir ya bu dünyada istədiyini verir ya onu saxlayır ahirətdə verir ya da sənin başına gələn hər hansı bir bəvanı səndən dəf edir bu da səhih hədisdə varid olunur Eyləcə də Peyğəmbər s.ə.v-in bu ayədisini, bu ayədisinə diqqət verin. Peyğəmbər s.ə.v-i deyir ki, Allaha dua etməyən kimsədən, Allaha dua etməyən kimsəyə Allahın qəzəbi tutar. Allah istəyər ki, bəndələrə ona dua etsinlər. Ondan istəsinlər ki, o da bəndələrinə istədiyini versin. Və Allah istəyənlərə onların istədiklərini verdikcə verər onun mülkündən heç bir şey azalmaz heç bir şey tükənməz həm sizin dua etdikdə Allahdan istəyin ki Allah sizə nəsib etsin sizi müvaffaq etsin ki heç kəsə zülm etməyəsiniz və sizin özünüzə də zülm olmasın əgər siz belə dua etsəniz Allah sizi müvaffaq edəcək ki Heç kəsiz zülm etməyəsiniz, heç kəsinin haqqını taxtılamayasınız Kafirlər olsa da belə Müşriklər olsa da belə Və sizin də haqqınız taxtılamayacaq Və bilin ki, əgər siz zülm etmiş olsanız Necə mümin olursunuzsa olun Allah sizi zəzalandıracaq Və zülm etdiyiniz kəs Necə kafir olursa olsun onun duasını qəbul edəcək Və sizin zəzanızı verəcək Buna əmin ola bilərsiniz Allah s.ə. zalima kömək edir, onun duasını daim qəbul edir. buna üzr istəyirəm, əhsəm. Sonra dua ilə yəni bu hədislə dua mövzusunu bitirdik. İndi isə müəllif qeybət barəsində ayə və hədislər gətirir. Məşhur ayədir, Hücurat surəsində Allah Əsbəndə adı qadağan edir Ləyəxtə badukun badan Bir-birinizin qeybətini etməyin Hücurat surəsindadır ayə Bir-birinizin qeybətini etməyin Və Qeybət sözünün Mənasını Heç sahabələr də başa düşmür Soruşurlar ki, ya rəsollaq Qeybət nə olan şeydir Rasul Arsallahu Sələm deyir ki, qardaşın barəsində onun xoşuna gəlmədiyi bir şeyi onun arxasında demək. Qardaşın barəsində onun xoşuna gəlmədiyi bir şey onun arxasında demək. Deməli, kafir barəsində desən qeybət sayılmır. Qardaşın barəsində yaxşı şeyləri onu tərifləsən onun arxasında qeybət sayılmır və qardaşın sənin yanında olarkən onun üzünə desəm, qeybət sayılmır. Baxımda, bu üç şey, bu üç şərt olmalıdır, qardaşın barəsində. Onun xoşuna gəlmədiyi bir şeyi onun arxasınıca demək qeybətdir. Sahabələr derir, ya Resulullah, bə, bəs əgər onun etdiyi bir şeyi desək, onda necə? Resulullah s.a.v. bir elə etdiyi əməldən mən danışıramdır. Etdiyi bir şeyi deyirsəm qeybət sayılır, etmədiyi bir şey deyirsəm böhtan sayılır. Böhtan. Nə çox böhtancılar, qeybətçilər, fedi qodusular, qardaşlar arasında fitnə təsat törədənlər var ki, Allah onlara hidayət versin. İnatkarlıq göstərib əməllərinə israrlı olsalar, Allah onların cəzasını bu dünyada və ahirətdə də layiqincə versin. Peyğəmbər salı iki qəbirin yanından keçir və deyir ki, bu qəbirdə olanlardan biri nəmmamlıq, yəni dedikodu yaydıqına görə əzab çəkir diyəri isə su başına çıxdıqda yuyunmadığına görə əzab, əziyyət çəkir Sizlərdən kimsə ölmüş qardaşının ətni yeyər, hey, həmçinin də qeybət etməyin ki, onlara bənzəməyəsiniz Baxın, Məmi İbn-i Ziyad, görün nə gözəl misal çəkir, sələftən. Onlar bir-birini də sox istəyər, bir-birinin arxasınca pis sözlər söyləməzdilər. Deyir ki, onlardan biri evində yemək pişirərmiş. Yemək pişirdiyi bir vaxtda qardaşı qonşuluğundan onun evinə keçir, və yeməyi qazanla bərabər götürüb aparır və bu şəxs qayıqır görür qazan yoxdur və bu qazan necə oldu kim apardı şirə söymədi üzərdən kimsə olsaydı Allah bilir nə deyərdi söymədi qeybət etmədi qördən atmadı lənət etmədi Əxlaqla soruşur ki, kim götürüb bunu? Deyirlər ki, yəni, görənlər deyir ki, filan, kəs onun evinə bərhal e, kəfil bir qonaq gəlib, yenə dişirməyə vaxtı olmadığından gəlib səmin yeməyini apardı ki, qonağı razı soğusun, qız qonaq pərvərliyini ona göstərsin. Və görün, həmin şəxs dua edib nə deyir? Barakallahu ləkum fiyhə. Allah sizin əməlinizə bərəkət versin. Görün, indi bunun özü nə qədər salal qazanır? Yeməkindən yazıq, et özü yemədi. Lakin ondan da artıq salal qazandı. Başka bir hədis bundan da daha təsirli, imanı qaldıran bir hədis Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin yanına qonağı gəlir. Yəni artıq bu fəsil qonaq pərvərliyə aiddir. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin yanına qonağı gəlir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrdən birini evinə göndərir. Səhabə qayıdır və ki, yoldaşın dedi ki, evdə sudan başqa bir şey yoxdur. Başqa yoldaşının, başqa başqa bütün sözlərinin hamısının yanına göndərir. Hər biri eyni cavabı verir. Sudan başqa eynisin, yoxdur. Qarəsulullah səlləm sahəbələrə üzvü tütüb deyir ki, mənim bu qonağımı kim evinə aparıp yedirdə bilər. Qonaq saxlaya bilər. Sahəbələrdən, ənsarlardan əbudqəlhə və yəlləmə -hə götürüb qonağa aparırıb evinə. Gəlir, qonağa bir eylək, sənə yemək getirecək. Xəbər yoxdur, evində yemək var, yoxsa yoxdur. Arxayind, yəni, ümid edir ki, inşallah, cəlcəsi, uşaqlar üçün saxladığı yeməyi hələ uşaqlara verməyin. Verməyi uşaqını bonağa verin. Qələm cəlcəsinə deyir ki, o yemək durur hələ, verməm sən, bir hələ, gətir onu bonağa, ışığı söndür, uşaqlar və yemək şübəsi onları yakışdır, azlıq, yadlarından çıxsın. Zövdə su əmrünə tabi olur, dediyini yerinə yedirir, ışığı söndürür və sahaba oturur onunla başlayır bir yerdə. Cuyə onunla bircə yemək ki, əlin uzadır, əlinə toxundurur ki, qonaq elə zənn etsin ki, o da yiyir. E, yeməyin amçını qonaq yeyir və doyur. Səhərisi gün Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldikdə, Rasulullah s.ə.v. onlara deyir ki, Allah sizin əməlinizi bəyəndi. Çelindi, cülümsədi. Və e, bir neçə cürdür. Allah onları müzdələyir və bu ayəni onlar barəsində nazil edir. Həşr suresi 9-cu ayə. Allah ta'lə uyur ki, və yüqqürünə alə və ləu bihim xasasa. Özlərinin ehtiyacı olu ola yeməyi daha ehtiyaclı olanlara verir. O keçlər ki, sahabələr ənsarları təriflər Allah ta'lə. Özlərinin ehtiyacı olu ola yeməyi daha çox ehtiyacı olanlara verir. O kimsə ki, öz axıllığını boğub saxlaya bilirsə, Allah s.a. onları nizləyib deyir ki, onlardır nizad tapanlar, uğur qazananlar. Bu dünyada da, ahirətdə də onlardır. O kimsələr ki, az gözlüyündən Uğud dağı boydu. İndi burada Uğud dağı yoxdur. Razin dağı boyda. Qızılı <gülüyor> olarsa, istəyək ki, yenə olsun, onların gözünü torpaqdan başqa hisinə doydurmayacaq. Onlar yalnız öldükdə dərk edəcəklər ki, yığdıqları dağlar da olsa özlərinlə aparabilmir. Onlar hamsa Allahın məxsusdur. Hətta öz bədəni, öz bədənində olan ruhu belə özdə məxsus deyil. Odur ki, biz ancaq və ancaq Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarını yerinə yetirib bu dünyada və ahirətdə xoşbaxt olmağı Allahdan istəməliyik. Sonra qardaşlar elə fikirlətməsin ki, əgər qonaq saxlamaq yaxşıdırsa, gerək hansıda bir qardaşın evinə qonaq. Günlərlə onun evində qalar. Ona üç gün olur. Bu da hədisdə öz əksini tapıb, Peyğəmbər səsəyən deyir, qonaq üç gün olur. Ondan sonra istəsə də gəlir. İstəsən mən, mən səni evimdən qola da bilərəm ki, də istəyir. Yəni, daha mən səni sədə gəlirini istəmirəm. Çıxabilərsən. Lakin hərdəndir qardaşlar mənə sən gedir, deyir ki, bir nəfər qardaşa yaxşılıq etdim, dedim, gəl, evimdə qonaq qal. Cəhli qaldı, 5 gün, 10 gün. Sonra, abırsız-abırsız, dedik ki, olar, olar ki, ilə mən həmşəli burada qalayım. <Gülüyor> Subhan Allah. Qardaş yaxşılı onun yaxşılığının əvəzini bu cür ki, qazdır. Çazardığım qədər bunun tüklərini yoğun belə olmaz. <gülüyor> Qonaqvərləlik barəsində baxın, görün necə gözəl hədislər, sələftən olan cəlavətlər vardır. Demək, Esvad ibn Asram al-Muhayribi, radiyallahu anhü, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə deyir ki, mənə nesik et. Daha doğrusu bu e, mövzuya başlamamıştan evvel bir hadisi xatırınıza çatdırın. Sonra o hadisin barəsində bu izah geçin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə deyir ki, Mən kəne yu'minu billəhi ve liyum ilə ahir fəl-yakul khaygan avul yasmud. mən kəne yu'minu billəhi ve liyum ilə fəli yükrən cərahü və kim kənə yəmin billah və yom və yom axirət fəli kim o axirət gününə inanırsa ya xeyir söyləsin ya da sussun kim axirət və Allaha və axirət gününə inanırsa qonşusuna yaxşılıq etsin kim Allaha və axirət gününə inanırsa omağa yaxşılıq etsin bu hədisin şərhində belə bir hadis var məli qəbarəni rəvaif edir, deyir ki, Peyqəmbər s.ə.v. sahabə əsvəli bin əsramın sorsur, deyir ki, mənə nəsiyyət et, Rasulullah s.ə.v. deyir ki, dilini qoru, deyir sonra yenə nəsiyyət et, dilini qoru, deyir ki, bunları necə qoruyum, deyir ki, əgər sən yaxşı söz söylesən və əlini ancaq xeyrə uzatsan, bil ki, onları qorunmuş olacaqsan, subhanallah, ya xeyr söylə, ya da sus ya xeyr xaq işlər gör ya da heç yaxşı olar ki əməl etməyə heç cəhd göstərmə çorlayacaqsansa bütün işləri dəvəti çorlayacaqsansa heç çıxıb televiziya vasitəsilə ağılına gələn danışma yaxşı olar ki, savadını artır ikinci başqa bir hədistə Rasulullah s.a.v mazibincə belə nəsiyyət edir ki sən o vaxta qədər salamat qalacaqsan ki susasan amma danışsan bil ki danışdığınız ya sənin lehinə ya da sənin əleyhinə olacaqdır danışdığınız ya sənin lehinə ya da əleyhinə olacaqdır bilin ki bu dil vasitəsilə nəyə tələfiz edirsinizsə hər bir ləfs hər bir kəlməyə görə sorgu sual olunacaq, hər bir kəlmə yazılır o zikr edib hu hu deyənlər ilə fikirləşməsinlər ki hu hərif o yazılmır, o da yazılır. Ona görə də cavab verəcəklər ki siz nəyə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etmədiyi bir zikri edirdiniz? Hansı əsasa görə? Allah s.ə.vələ deyir ki mə yəlfidhu min qavlin illə lədəyhi rakibun ətid <məl fəlləri> Hər bir kəlmə ki insan tələfüz edir Konuşsaq və sol tərəfində olan mələklər onu yazır. Və başqa bir ayədə Allah talarə deyir ki, İnnə aleykum ləhəfiğin, kiramən kətibinə yələmunə mətəfalun. Sizin üzərinizdə çox mühtəşəm, çox mühtərəm mələklər vardır ki, gözətçilər vardır ki, onlar sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardırlar. Və sizin etdiklərinizi yazırlar. Xeyr dedikdə, yəni ya xeyr söylə, ya sus, Xeyr dedikdə, ancaq Allahın və Rəsulunun dediyi, sahabələrin dediyi və Allaha və onun dininə qarşı müxalif olmayan bir sözlər qəst edilir. İstənilən xeyr istər din barəsində istər, dünyabi işlərdə fərqi yoxdur. Allaha və Rəsuluna qarşı üsyan edilmirsə, o işlərdə, o sözlərdə xeyr vardır. Sonra, Muhammed ibn-i Acilən deyirdi dört kəlmə var ki bu kəlmələr ən xeyirli kəlmələrdəndir. Birincisi, Allahı yad etmək. Göstərmədi hansı sözlə, hansı ifadə ilə, hansı zikirlə, hansı kəlmə ilə. Ümumiyyətlə Allahı yad etmək, Allahı qadırlamaq. İkincisi, Quran oxumak. üçüncüsü elm, savab, taləb etmək, öyrənmək və nəhayət dördüncüsü hər hansı bir məsələdə dini məsələdə kiməsə kümə etmək. Sonra yenə sələftən Salman Farisiya rəziyyələliyyə bir gəlib sual verir, daha doğrusu soruşur, deyir ki, nə etsən mənim üçün xeyirli olar? Mənə nəsəyət et? Salman Farisi deyir ki, bacarırsansa yaşadığın vaxt danışma ki, təəccüblərin birini nədə məşəlsən lal olun danışmadan yaşamaq olar Salma Farsi R. deyir ki ilki danışdıqda danışdığın sözlər sənin yəlihinə, yəlihinə olacaq odur ki ya haqqı söylə ya sus ya haqqı söylər ya da sus sonra Abdullah ibn-i Mubarak soruşurlar ki Lohman aleyhisselamın övladına etdiyi bu nəsiyyəti bizə açıqlar və deyirlər ki Lohman aleyhisselam oğluna belə nəsiyyət etmişdir demişdir ki danışmaq demişdir susmaq icə qızıl Danışmaq gümüşdür, susmaq isə qızıl. Və Abdullah ibn-i bunu izah edir, deyir ki, Allaha itaat edərək danışmaq gümüşdür. Allahı qəzəbləndirməmək məqsədi ilə susmaq isə qızıldır. Söyərsiniz, danışıb Allahı qəzəbləndirməkdənsə, susub Allahı razı salmaq daha yaxşıdır. Danışıb Allahı qəzəbləndirməkdənsə, Susub Allahı daha salmaq daha yapsadır Həmçinin sələfdən Gəlir ki O zaman alimlər Müdürük alimlər Danışdırda Gördükdə ki artıq bunun danışmağı Ona ləzət edir Xoş gəlir Necək indi artıq Dərsin sonuna yaxın mənim özmə Öz danışığım ləzət edir Susardılar Birazdan mən də susacaqım Dərs sonuna yetəcək görəndə ki onları susmağı təcrübləndirir onlara ləqət edir danışardılar və siz də belə olan görəndə ki sustuqca qıraqdan baxın sizi tərifləyirlər ki gör, necə təmkün bir sakit şalardır danışın danışanda kimlərəsə xoş gəlsə tərifləsələr ki necə gözəl nitki var susun ki riyakarlıb gəlməsin sizə sonra Bu hadisin ikinci dərəcəli qonuşuya yaxşılıq etmək. Qonşu barəsində əvvəlki dərslərdə nə qədər hədislər xatırlatmışam sizə? Əvvəlki dərslərə bu arası bu hədisləri bilməyə bilərsiniz. Lakin bir hədisi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, deyirəm belə xəssələm bir qonşusunun hər kimsədən arxayın olmayınca həmin şəxs iman gətirmiş olmaz. Qonşusu, hər kimsədən arxain olmayınca həmin şəxs iman gətirmiş olmaz. Bu nə deməkdir? Yəni, qonşu, əgər arxain olmasa ki, sən onun yoldaşına sataşmayacaqsan, onun yoldaşı ilə zina etməyə edirsən, sataşmayacaqsan, sən iman gətirmiş hesab olunmayacaqsan. Onu elə arxain salmalısan ki, əmin olsun ki, o evdə olmasa da bilə, hətta onun yoldaşı xayc etsə ki, onun evində hər hansı bir işdə işte, Ona köməkli göstərəsən, sən onun namusuna toxunmayacaqsan. Bu zirar fəinslığı əldə edə bilərsən. Əldə edə bilərsən, işlə çalışın, onu əldə edin. Qonaqlarverlik barəsində isə, yəni hədisin sonunda, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir kim Allah və axirət gününə inanırsa, qonağa hörmət etsin, yaxşılıq etsin. Sələfən Gəlir. Nəmal Əbdullah ibn Mübarak Rəhiməhullah deyir ki: İştəhancəkdi hər hansı bir şeyi ona baxanlara da ver. Ondan belə başa düşürəm. Yolun ortasında dayanıb bir şiş çavabı yesən, bir döner yesən, imkansızın qarşısında və s. sözsüz ki, onun da ehtiyacı gələcək. Yaxşı olar ki, ona da verəsən. Odur ki, Abdullah ibn-i Mübarək özü, şəxsən özü, yemək yedikdə onu müşahidə edənlərin hamısını o yeməyə dəvət edərdi. Bəlkə də ona görə restoranlar, kabinet kabinətdir. Gelib girəsən, heç kəsənə görməsin, nə yeyirsən. Bir adam baxanların iştahası çəkməsin və həmçinin sələftən gəlir ki əvzi əyrahim deyir ki üç yemək hey, üç yeməkdə günah ola bilməz yəni üç yemək, üç növ yemək başdan axıra qədər ancaq insana yəni onu verənə savab gətirir, mükafatı olacaq onun ki suhur yeməyi oruç açanlar üçün səhər səhər yemək verən kəsin savabı İkincisi, oruc tutan kimsənin orucu açarkən verdiyi yemək iftardır və nəhayət üçüncüsü qonağa verilən yemək. Allahdan istəyən ki, Allah bizi əvvələ ona ihlasla dua edən kimsələrdən etsin. Amun. Bəhtansı, qeybətçi, dedikodusu olmaqdan və olanlardan bizi uzarlaşdırsın. Amun. Və bizi qonaqlar ver. Olduğumuz kimi, qonaqlar var millətimiz da artıq qonaqlar var olsun subhanallahu və bihamdik eşhedü an la ilaha illa